Весна принесла працю. У Корнія вже коні. Теличка отелилася і дістала повищення. Тепер вона корова і має свою теличку. Скінчилася сівба, і Корній приступив до цегельні. Вибрав на вигоні під пагорбком соняшне місце і викопав піч. Глина на місці. Воза свого дерев'яного на водовозку переробив, купив оселедянку і возив з краничини воду. Марія не зважає на свою вагітність, підіткнувши високо спідницю, місить ногами глину, викладає заступом на стіл, а корній формує цеглу і розставляє потоку. До жнив виробили кілька стосів дзвінкої червоної цегли. На друге літо можна чекати хати. І так кожний день закріпляв у Корнієві впевність у свої сили і здібності. «Марія виросла на господиню і матір. Жала, пекла хліб, родила. Вон бігають обмурзані підсвинки, скавучать. он обдерлася хатина, опала глина і визирають погнилі кругляки. Там малий демкозелій з укропиву попікся і верещить. Марія все бачить, все чує, скрізь прокладає свої руки. У кінці жнив Марія розсипалася». Прибавилося аж двійко нових крикунів. Корній сказав, що коли так кожного року піде, то у них виросте ціле плем'я. Але це жарти. Жарти, Марія, нічого. Нічого. Марія й не думає журитися. Не мала часу дмухати на них, тупцювати коло них, але вони й самі росли. Корній їде до міста і бере вже з собою старшенького. Хай привчається, подивиться на жидів, і на возі посидить, зате дістане булку за цілі три копійки і великого на виріз кашкета або черевички. А дні невпинною чергою пливуть. Настав і такий, коли Марія наварила і напекла не лише для своєї родини, а й для шістьох чужих людей. Сьогодні закладщина, закладається фундамент нової хати. Нелегка це річ, треба гроша, а де його взяти? Треба сили, треба людей. Конята, які купив кістяками і виправив, продав знов, а купив дешевші, продав годовану льоху, на осінь, сподівається, урожаю овочів. І так з усіх боків стягалося, що тільки можна, і будувалося, творилося нове, обновлене життя. Місце, де має стати корнієв дім ніби навмисно для цього приготовлене. Рівне, проти сонця, не те, що там під братовим порогом, де лише не ступиш, на чуже попадеш. Тепер і подвір'я розгорнути можна, і квітник людський завести. Далі до дебрі кусень поля під молодий садок відрізав. Засадить і хай росте, не собі, так дітям. І мури все росли, все вищили, вікниська широкі, високі. Корній між людьми був і бачив, які в чужих краях роблять хати. Стріху вивів широку і покрив черепицею. Нарешті прийшов той день, коли Марія переносила свої пожитки з маленької старосвітської хатини до нової просторої хати. Кухня, світлиця. Заговориш – луна йде. Приходили сусіди, Марія підтикана і боса. З дитиною на руках показує свої покої. Коло неї Демко у колисці маленькій Максимцю на руках надійка. Отут, людоньки, поставлю ще нові лави, отут будуть ліжка. На вікна треба б кілька кращих вазонів, якісь завісочки, то, то, то. Знайте, як маєш поряднішу хатину, то й хочеться все порядніше. Коли ж немає сили нараз, усього, як то кажуть, не подужаєш.